Jag har spelat in för dig själv med Vad roligt ja, Karin det är augusti Någon gång i början på augusti Dagen innan vi börjar jobba är det så? Ja det är det, det är den 10 augusti Klockan är 11.25 Vi börjar jobba om Mindre än 24 timmar Jakob Jag är egentligen ganska redo Men också väldigt mörd Nej jag är inte redo, jag ska stå 9.30 imorgon och säga saker Till folk och jag vet inte riktigt Vad jag ska säga men jag har oh. några timmar på mig, tänker jag. Att eh, veta det. Så hade vi det förra året. Då hade vi en delning. Massalär skulle dela sina olika projekt och så. Som vår chef har se till att säga: Det här skulle ni göra någon gång i augusti, Rajana, absolut. Och sen fick jag ut en mejl några dagar innan. Ja ah, det är det första som händer tio minuter sedan sats fot på skolan. Då <laughs> det bara, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej det är inte så, riktigt så. Nej. Det var inte riktigt så. Jag ska säga. Jag ska göra. Alltså det är ju du vet. Eh, jag har ju ett eh, utvecklingsansvar på min skola. Så jag ska väl eh, bara säga någonting om det som jag brukar säga. Det är bara det att jag inte riktigt vet. För att jag har fått massa mejl som inte riktigt stämmer med det jag brukar Så jag måste sortera det. Men jag <laughs> tänker att jag har. 12 timmar på mig att göra det. Det har gått förr. Jag har inte ens kikat på planeringen för att vi ska göra de kommande dagarna. Jag utgår från att jag inte har något jag måste göra imorgon. <laughs> men jag att det är farligt. <laughs> så jag behöver inte dubblkolla. Men, men som sagt, vi har ju flera timmar på oss. Vad kan gå fel? Ja, det kan gå fel. Det är liksom söndags eftermiddagarna, söndags eftermiddag på något sätt. Man kan gå runt och fixa lite igen, men det blir ju ändå så här. Graviterat mot arbete på något sätt, hör du det? Eller, eller hur? Har du haft en bra sommar annars, Jakob? Du har haft en jättebra sommar, jag har haft en lång sommar. Det har många olika grejer som jag har hunnit med. Allting från nära hemma till eh, längre bort till saker som eh, har varit vardag, som var varit ovanliga, som var det, var hit, det varit hit. Jag hunnit med, jag Känns som med allting eller så. Vid ett tillfälle så befann jag mig vid ett gammalt flygplansvrak från 60-talet och kände att det här hade jag inte förutsett. Ja, men jag har haft en bra sommar, för jag ändå säga. Det tycker jag verkligen. Mm. Ja. Jag, och du, du, du, du Har du haft en bra sommar? Ja, jag började med att stuka foten. Det var det första jag gjorde. Oh. Sista arbetsdagen så stukade jag foten. Jag har funderat hela sommaren på om man borde göra en sån här anmälan någonstans för att det gick inte så bra med den där foten men ja så den har ju varit lindad stora delar men sen så drog vi till Frankrike och bilade runt med elbil i Frankrike och nu har jag lärt mig hur man gör det oh. och att det tar tid att ladda elbilar har jag lärt mig om jag inte visste det innan så har jag lärt mig det nu <laughs> eh, och sen har jag, men, men, jag, jag har liksom fascinerats av, eh, alltså eller jag har så åt att mina numera vuxna barn som också var med eh, och min tonårsson som inte är barn då eller han är inte vuxen menar jag. Att de tycker liksom det är roligt att lära sig grejer när de är ute och reser. Att de tycker det är kul att titta på saker. Att det händer grejer. Att man liksom eh, tar reda på. Man utforskar platsen man är på. Att det är liksom det som är mm. att resa. Och inte att ligga på en strand och bada i en pool. Det kan man göra någon timme här och där. Men inte liksom, det är inte det som är resans syfte. Och det glädjer mm. mig så väldigt för att. Och sen är de väldigt roliga att resa med. Och det, det känns liksom som att man är lite mallig över det. Att man har lyckats uppfostra riktiga resenärer på något sätt ja men du jag kan tänka mig att du också är en sån person som reser på precis samma sätt ja. och att ni passar väldigt bra på samma liksom Det så. Ja nej, men jag <laughs> det, jag, jag... har varit katastrof om dem att säga nej vi ska bara leva i otältet då är du liksom aldrig häpse mest än då på något sätt. Nej men jag hade fått väldigt det hade varit väldigt tråkigt i alla fall men jag hade behövt ligga vid en pool. Jag, de har ju aldrig fått göra det så att de vet inte riktigt vad det är tror jag. Eh, men <laughs> Men, men de, alltså inte, det är inte ens en revolt att vi åker på en veckas charter med all inclusive, det har liksom inte hänt och det kommer inte att hända Men det är väldigt, väldigt spännande, det är som en sorts mikrokosmos av liksom hur man fosterar yngre människor på något sätt, vilken sorts resenärer blir de, vilken sorts semestermänniskor blir de mm. Ja men kul, cool. ja. det, det är liksom en, en minivariant av det som pågår hela tiden annars. Eller hur? så det gjorde vi men det blev ju väldigt, väldigt intensivt eftersom de nu mera är vuxna och alla har idéer om vad de vill se. Så då, jag tror jag gick så här 25 000 steg om dagen, 30. Åh oh, herregud. <laughs> så att, eh, oh, herregud. ja med den där jävla foten ska jag ju säga då. Eh, så att eh, ja, jag bodde när jag kom hem så kände jag att jag tar min bokhög nu, så då Brände vi den och så var det bra. Den hanns inte med på den där resan. Så kan vi säga. Eh, Aha, du menar så? Mm. Nej, jag fattar. Ja, nej, och så, så, att, så var det. Och, nej, men sen har vi bara grejat. Och det har varit skönt. Det också att du vet hinna med. Eh, alla, mm, mm -hmm. ja, du vet, besöka de där släktingarna som ska besökas. Åka till Dalsland för det måste man. Och så vidare och så vidare. <laughs> ja men eller hur man hinner med att beta av liksom hela listan och bygga upp en ny lista och hinner beta av den och liksom mm. fixar ju med allt man behöver den då skönt faktiskt jag tycker jag uppskattar eh, den ledigheten att det finns en möjlighet att liksom så verkligen nollställa sig totalt Ja, men jag tror att det tror jag. vårt jobb kräver det, för att det kräver ju också, det är ju inte så, eller jag vet inte hur det är med dig, men jag tänker kanske inte jag men jag samlar ju jobbidéer ändå på något sätt, att man läser en bok, man gör någonting, man upplever något som man sen kommer faktiskt att använda i undervisning det alltså någonstans så, eftersom det är så intensivt som jag tror, om man inte är lärare så vet man inte det men när man jobbar med människor och möter alla de här människorna varje dag och man ger en bit av sig själv varje dag, för det gör man ju då blir ju den här, mm. här långa ledigheten nästan en nödvändighet för att man ska ha någonting och ge bort när augusti kommer igen. För, för, för, det, mm. för det, man kan inte vara lärare och inte ge en liten bit av sig själv. Och då måste man ju någonstans, även om det är professionellt givande, man ger ju lite ja. mycket, men, men det är ju ändå det man gör. Och då måste man någonstans. ja men absolut. Det ligger något i det du säger. Och, och jag tror att det är Alltså Alla människor som jobbar med människor i människorken alltså på något sätt ger sig tid och sin engagemang och sin, liksom, eh, sin passion och sin liksom, eh, alltså, så på en mänsklig plan. Eh, men jag tror att det, det som också är speciellt med lär, alltså, det läret att det är ett kreativt yrke. Man är ju en del av, av liksom, någonting så mm. där man måste kunna vara i rätt mode för att kunna göra det bra. Du och jag, vi pratade ju faktiskt lite i förra veckan. Mm. utan att spela in, eh, liksom allmänt om hur och, och vad vi planerade lite med podden och så. Mm. Och då sa jag någonting som jag tyckte var väldigt smart att liksom, det, man hinner nästan att typ, komma ihåg varför man gör det här. Man blir lite nålställd i även på vet, ett filosofiskt plan. Så här, det, jag, det här, för jag tycker det inte att det är med eleverna och det här jag tycker det är kul och det här är som är min drivkraft. och så. Mm. Den, den påminnelsen har man ju med sig eller den, den drivkraften har man ju med sig hela tiden. Men när man kommer där till maj, juni, då är det liksom inte Top of mind är riktigt på det sättet, så jag tror man mår bättre som, som en kreativ, liksom skapande person, eller som är liksom som på den sortens delande när man får lite tid iväg för att liksom, upptäcka nya saker och samla nya intryck och göra andra grejer, så att man sen kan gå in i, i, i den fasen där man levererar, liksom, mm. och ha med sig något nytt att berätta eller något annat, och kunna dela och kunna ge, och kunna, liksom, så att det är en del av att alltid vara den i rummet som, liksom håller i saker och pratar om saker och ska ta med på intressanta grejer och liksom få med liksom, <går> alla andra som sitter med och liksom hänga med på den här grejen så. Mm. att det är, det är, det är liksom en extra dimension förbi bara det här liksom, att jobba i ett yrke, när man hela tiden tjänar människor som man kan göra liksom, av att jag inte jämföra med något annat yrke för det är inget som är mindre riktigt som. men liksom, det finns en dimension som är en, en till där i, så jag förstår precis vad det menar och jag tror att på alla nivåer, allt från att man hittar idéer, jag har liksom ett fotografi på min mobil med skärmplumpar till en liksom anteckning till. Men också bara på det liksom övre mentala planet, att man blir så här, just det, här är jag just nu, här är min elev just nu, det här är det som händer. Det här är det som ligger framför oss, så att få lite tid Och, och nollställa. Mm. Det tror jag verkligen, det... det känns skönt ändå att starta upp, jag är ändå taggad på det. Eller hur, eller hur. Jag sa, Förra veckan så sa du att jag skulle påminna dig om Harry Potter. Jag har ingen aning om varför, men nu gör jag det. Ja, nej, precis, precis. Det är också en, en insäktingserie som, som jag har funderat lite på. Som jag har fastnat i har blivit enormt fascinerad. De har ju bestämt sig för att de har eh, HBO Max har bestämt sig för att spela in en tv-serie utifrån Harry Potter-universet. Liksom där varje bok blir en säsong. Jag vet inte om du följde med på det sen tidigare. Nej det visste jag inte men det man för ett tag sedan. och så har de liksom sagt att det är ett tioårsprojekt projekt liksom ny kampanj som som som filmerna. och de filmen är ju 20 år gamla nu så att det är liksom det är en ny generation som kommer mäta Harry Potter för första gången i, i genom den serien istället så. Och det det har blivit en helt en jättestor diskussion så åh oh, men hur ska det bli och vilka delar finns med och så jag vet inte hur På önskar skala från 0 till 10 hur hur inne på Harry Potter är du som person om vi börjar med att bara checka in där först. Jag har läst alla böcker, jag har sett alla filmer mm. Jag inte läst dem för min egen skull Utan jag läste dem utifrån min då 16-åring Eller han var ju inte 16 då, han var ju 6 år då Han är 16 idag så mm. det är 10 år sedan mm. då, då var han besatt av Harry Potter och, Just... Så jag läste dem ur hans ögon Och jag hade aldrig läst dem om det inte vore för honom för det är inte Nej, min typ av berättelser förstår. från början. Men sen jag nämligen det Jag kan tänka mig att det kanske igång. är så att liksom, du, du är lite äldre med jag, jag växte upp med Harry Potter på något sätt och som, även som mottagare om man ja. säger så. Och, och, och det... Ja, de, de, de filmen kände jag för att vara bra men de var också från typ en viss, kanske tre, fyra och framåt så är de, de också är kända för att vara såhär filmerna ganska dåliga representationer av boken eller liksom inte hela mm. hela berättelsen. Det är ganska mycket förminskat för att så blir det när man berättar Längre böcker i filmformat man måste ta bort stora delar. Och sist har de liksom släppt i spår ganska mycket. Mm. Så, att, så att det finns en ganska stor så här grupp människor som säger Åh vad roligt, det ska bli superspännande, det ska bli superbra. Och de här inspelarna har börjat nu i, i sommar. Så det har börjat läcka. så har det kommit lite officiella bilder. Och så har det kommit lite liksom eh, De har släppt vem som ska spela. var är Man har fått se lite och grejer och så. Mm. Eh, och i det, det som är fascinerande i det, och det kanske tror det finns något att kring liksom, hur man ser på barn och, unga, och, och vad det är för liksom, liv man har och så. Eh, så släppte de, det var ett tag sedan, kanske typ ett halvår sedan, ett år sedan. En första pressbild på det, så här: De tre som spelade går du till de här tre, liksom, Harry Potter och två vänner. Då, eh, mm. På det sättet. Eh, så. så där nu har du fått upp en bild ja. på de tre. Mm. Eh, om du jämför med de som var med i filmen, vad är det största skillnaden du ser? Nej, det är ju att Hermione är lite mörkare. Precis. Eh, och, och det först och främst, ni vet inte, hur tänker internet, nej, fel. Och, och sen kommer alla människor som någonsin har läst den här boken som är så här: ah, fast det är så här. <laughs> J.K. Rowling beskriver att, att eh, Hermione ser ut då. Eh, så. Mm, mm. Eh, och sen har det varit en diskussion kring det, okay, men varför inte var så förut, var det inte varit så ut vad har blivit? I alla fall de här tre, tänk dig liksom, att var typ så här tio bast och var så här. Bli, det släpps, det här är de bara namn och personer. De har inte gjort massa filmer och så förut. utan de är ganska mycket nybörjare. Mm. hur det bara förändrar liksom, i, i, någon sorts med livet på något sätt. Då. På ett annat sätt, än kanske när det var så här. För de första Harry för det var innan. Internet och sociala medier riktigt var en så stor grej att folk liksom följde i detalj hela tiden. Mm. De får ju bara läsa på liksom allting och allt vad som har varit så. Och då det blir en extra stor uppmärksamhet kring just den här tjejen, för att hon inte ser ut som Emma Watson som spelar i filmerna, men också för att hon är den enda som har en karriär sen tidigare. Hon har gjort några musikal på eh, i London tror jag hon har spelat i den Matilda musikalen, till exempel. Så. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och då har varit, varit, liksom, tusentals personer som har varit utvalda för att det ska liksom, vara bra skådespelare, de ska vara bra kemi, de ska passa in i rollerna rent fysiskt. Så. Mm -hmm. eh, jätteintressant, bara hur den grejen går och vad händer med det och vem tar ansvar för att de inte ska få en helt fackat, liksom, om de ska jobba med det i tio års tid, vad gör det med liksom framtiden? Det har jag gått funderat lite på. Inte jättemycket, men ändå så här välkomna man se det. Sen så släppte de en annan grej som gjorde mig ännu mer intresserad. För då visade det sig att ett av världens största ljudboksföretag har liksom bekostat en helt ny inspelning av ljudböckerna till Harry Potter. Med skådespelare som spelar rösterna och så. Mm -hmm. Som släpps i november. Släpps första boken. Och de har spelat in de typ tre fyra första med liksom ett typ skådespelare och sen de andra så är som liksom äldre tonåringar då. Mm, mm. Eh, och då har de haft en likadom process med tusentals skådespelare, tusentals personer och så. Mm. Då är det samma kille som spelar Herman även i den julboken som mm. har gått igenom två stycken olika auditionprocesser och blivit utvald i båda två. Va? Eller har de synkat ihop där och tagit en av dem och bara, du ska göra båda två. Fuck de andra, de slänger vi. De byter vi ut. Vem är det som bestämmer där Vem är det som har koll på det här? Det är så mycket frågor och så mycket mysterium som jag blir så här, vad händer, Hur går det till det överhuvudtaget? Jättefasinerande. Jätte Sånt har jag gått och tänkt på. Ja, eh, jag, jag, jag, jag får mest ont i magen av de här barnen. För jag tänker att där sabbades deras barndom. Eh, så, så hemska är ju jag. Men jag... <går> Ja, men lite. Alltså, det finns en dimension av det. Och att det, det, det är inte bara de här tre, det är ju en hel liksom, uppsättning av klassamöter och andra karaktärer och så. Som ändå kommittar för liksom, tio års jobb. Och det är ju såhär om någon hoppar av och ut. Det har ju hänt liksom, förut, men förmodligen inte någonting med första liksom, steget då. Det är verkligen, det är här, vad gör man för underhållning? Är det värt det? Liksom så. Mm. Och sen samtidigt är super supertaggad på att liksom, efter 20 år att en ny generation av liksom unga människor får följa mig de här historierna som du är väldigt, väldigt väl berättade historier utifrån liksom barnbokslitteratur och vad det är. Och att det finns en helt annan liksom möjlighet att återberätta och berätta hela, berätta färdigt hela historier. Mm. Och göra liksom karaktärer och personer mycket mer komplexa än vad de egentligen har varit. Mm. Så på ett sätt är jag superhype. På ett sätt så känns det som att liksom, det är verkligen att man kastar till tigrarna Varsågod. ja och, och, och sen gäller det ju verkligen att, att de lyckas stå Stå stabilt För att ja, det jag tycker är det fina Med Harry Potter är ju den Medmänskliga aspekten i det hela Att, alltså, att den alltid står på den svaga mm. sidan att det finns liksom Det finns någon beskrivning om de här Alvernas fackföreningsrörelse Och revolution Som Hermione startar i någon av böckerna mm. Och det finns liksom någon mm. slags Alltså, alltid stå på den lite utsatta sidan att man får vara lite annorlunda, att alla människor får liksom har, har ett värde oavsett vilka de är. Alltså, i de här eh, husen, mm. alltså Ravenclaw nog för att de är onda vissa av dem, så är de, eller Slytherin menar jag ju naturligtvis Slytherin, att, ja precis, Slytherin, annars är det fast ja, i ja. Nej men Slytherin eh, <laughs> eh, som, som är då de här onda, men ändå behövs de för, för balans, alla människor behövs och alla människor tillför och, och liksom det finns liksom någon slags otroligt eh, starkt budskap när man läser den där böckerna tycker jag liksom att man, man skapar liksom någon slags inkännande förståelse för andra människor Uh. Det gör det och där tycker du ringer in Något som är väldigt så specifikt fysiskt lyder att de också har en, Som du ser, den här andra sidan Kommer inte riktigt fram i filmerna Så det finns ju en hel grupp människor som aldrig läst läst Utan bara sett filmerna och som tänker att det är liksom Jordens avskum Men sen har de ändå, du vet de här Harry Potter världen, man kan gå in och gå på hemsidor Och regga sig och testa olika grejer vi har olika tester där liksom en fjärdedel av alla deltagare liksom, blir tilldelade. Du tillhör slider in. Och det behöver inte vara en dålig grej om man har full förståelse för hela den bilden. Men har man bara sett filmbilden så är det så här. Aha, nu har internet sagt att jag är en psykopat. Eller, men, men, ja, jag, går där, men, jag gömmer mig. Men det är ju den ena delen. Men den andra delen är ju det som mina elever då kan liksom bli upprörda över idag. Liksom just den här diskussionen runt J.K. Rowlings eh, idé. Alltså hon har ju gått ut och varit ganska hård i den här transrörelsedebatten. Jag har absolut inte följt den. För att jag känner att jag orkar inte följa saker som sägs på internet och folk som rasar. Men det har ju gjort att, mm. det, att man lyckas freda sig mot den ganska hetska debatten som pågår. Och att man inte tar ställning utan att man låter verket, alltså själva Harry Potter, stå, få stå för sig själv. För det har, det är, mm. det, det har ett väldigt värde. Eh, och sen att hon eh, vevar på internet, det är liksom författaren låter henne veva då, eller låter han inte veva Ja, men det är jättesvårt. Det är, verkligen, är, det, är det samma saker i olika saker? Kan man uppskatta liksom en kansler, komiker, Kan man en, uppskatta en, en skådespelare som har varit en dålig människa i livet? Kan man se deras roller mm. för något annat än den de är? Och hon är ju det finns jätteintressant Peter i det dokumentär om just Jackie Rowling och hennes bakgrund. Mm. Hon kommer ju från en så jätte, jätte liksom, arbetar bakgrund, har verkligen så här, ingen akademisk bakgrund, har inga liksom, föräldrar, ingen någonstans bakåt som man någon gång liksom sig vidare. Inte på, för det är på något sätt en garant för man är en bra människa, men liksom hon är liksom på något sätt så här. historiskt kan jag förstå varför hon inte är den person som är den mest såhär upplysta när det kommer till saker som alla lika rättigheter, eller liksom transfrågor, eller att det inte är inte någonting som liksom. För det, det finns inte liksom i, i hennes bakgrund. Det är liksom. Det är ingen som har här, vet, varit noga med att man ska liksom så. Utan hon kommer från ganska hårda liksom ganska tuffa, ganska liksom, mm, mm, på många sätt. Så. och är liksom, har inte, Det är orättvist att tänka att hon skulle vara någon global ledare som ska liksom leda hela ungdomen och hela nya generationen fram i alla frågor och så för att det inte hennes. Det är hennes bakgrund, det är hennes roll, det är inte hennes mandat. Alltså hon, hon har hittat på en super super intressant berättelsevärld som är jättedetaljerad och som hon fortfarande lägger massa tid på att så här, berätta sidohistorier. Liksom, ett tag var i Twitter bara för att så här, idag är det här är Patrus färdelsedag och han har varit så här gammal och liksom, fortsätter berätta små historier och liksom, matar fansen med liksom, mer så här, kuriosa. Vilket gjorde att det har blivit en av de... Det finns ju på internet så här, liksom, en enorm värld av folk som skriver egna fortsätter på berättelser och så. Det finns ju liksom en, en orsak till varför Harry Potter har blivit en enorm stor del av den berättarvärlden. Det är för att det kom samtidigt, men det är också för att hon hela tiden har fortsatt berätta mer om det universum. Hon liksom har stängt den boken riktigt, utan berättat till historiskt innan. Eller syr på spår dit och dit och Den här karaktären, var kommer det ifrån och vänder det här? Och så och liksom haft massa detaljer som inte hon har tagit med i böckerna eller filmerna. Mm. Så det, det, på det sättet är det superbra att hon är med ändå som någon sorts... Liksom producenter och givare i, i både filmer och tv-serier så. Det är väl liksom självklart. Men, men jag håller verkligen med att här, det, det är ju problematiskt att hon är också samtidigt inte står för alla lika värde. Som är någonting som det känns som ett tematik i den här berättelsen och det är väl också därför som nästan alla skådespelare från, från filmerna har liksom tagit avstånd från den sidan av, av det hon gör. Och då helt plötsligt blir det värsta bifen där så alltså, det är onödigt. Ja, nej, men det blir så ju det är lite. Det som du bevänder dem. Eller hur? Och det, det är väl väldigt synd att det har, att, att äh, egentligen, så man ska inte säga så men, men, men ibland kan man känna liksom att internet äh, att man säger en klantig grej någonstans och sen måste man hålla fast vid den. Äh, jag kan känna ibland att man ska passa sig... Hon är verkligen grävt ner sig för att liksom, hon vägrar... Det är alltså, varit mycket mer... I stället för att ta det på internet hade någon bara satt henne ner i början av att fundera lite på det här mm. och tänka igenom hur det här fungerar så har någon kanske kunnat prata lite rätt om det men nu känns det som att det är för mycket liksom så här, ryggdunk i, som bara får henne att liksom, fastna i en stankar och så tror jag det är för alla människor som har Massa, massa, massa följare och som är fast i den liksom... ...står de in den, vad de säger och vad de gör. Så. Ja. Apropå att förstöra människors öden. Det här var jätteintressant. Det blev värsta långa diskussioner som vi inte alls eh, hade tänkt ha. Men en, en del av en insäkning och något att fundera på. Som jag tänker, eh, jobbar man runt unga människor och om man börjar prata om rapporter så kan man i alla fall droppa lite sån fakta som så har man gjort någonting. Eller hur? Det finns jättemycket intressanta bilder och filmer från liksom här spelar de inte här och här de är de första dagen på inspelningsplatsen och så som jag tror bara möta fram det och prata om samma liksom, en väg in med de här nördarna. Eller hur? Och jag kommer ju definitivt att se den här serien, det inser jag ju. För att det är ju väldigt... Alltså, jag, någonstans så är det ju ändå så att eh, det är så mycket minnen med... Alltså jag har ju bara relationen till mitt eget barn i det. Eh, som, som när vi läste under... Eh, gömde oss inför familjens övriga medlemmar under täcket för att det var så jävla spännande så vi kunde inte sluta läsa. Och då var jag mamman. <skratt> <skratt> <skratt> Men det, jag, jag tänker ändå att vi ska inför då att vi börjar jobba imorgon att vi ska liksom... Eh, Tänk, mm. liksom beta av lite insikter Vi har fått under sommarlovet Lärdomar, saker mm. Tankar man har tänkt Och så vidare mm. eh, och, och jag tänker börja Gör det, Gör det. Nej men en, en vi lever ju i en, eh, en jävla jobbig värld för tillfället tycker jag eh, och jag tror att vi, det, är, ja, det, det, är väldigt, alltså, det går ju inte en dag innan någon säger någonting antidemokratiskt någon president på andra sidan Atlanten. Eh, liksom fängslar folk för att de yttrar sina åsikter och så vidare. Saker som vi aldrig trodde mm. skulle hända. Hela USA håller ju på att förfalla samman. Och, och demokratin är ju verkligen, verkligen, mm. verkligen inte eh, populärt 2025 på något sätt. Mm. Eh, och det har fått mig att lite... Eller fundera över demokrati, eftersom för mm. mig så, som är liksom född 1975 och som, där, där demokrati har varit så jäkla. Självklart. Alltså det, det är liksom ingenting man, man diskuterar. Livets eh, okränkbarhet och allas lika värde. Det har varit så här floskler. Det vet väl alla. Det är väl någonting som är självklart. Och yttrandefrihet. Det är ju bara i idiotländer man inte har yttrandefrihet och sådär, eh, och det är någonting jag verkligen har funderat över den här sommaren att vårat yrke på något sätt är eh, i länder som har en skola där man liksom verkligen förstår att skola är ett demokratiskt verktyg då blir skola mm. väldigt, väldigt kraftfullt eh, och jag tänker att Sverige var det, ett sånt land väldigt, väldigt länge men att vi inte riktigt är det längre och framförallt har vi tappat bort att skola är ett demokratiskt verktyg. Det har jag funderat jättemycket på och en av anledningarna har jag kommit fram till till varför jag faktiskt vill fortsätta att vara lärare. Att jag vill vara i klassrummet är ju för att det är så jävla viktigt just ur en demokratisk synvinkel. Mm. Om man säger så här att att jag är svensklärare och jag ska lära eleverna om Strimberg, jag ska lära eleverna om Selma Lagerlöf jag ska lära dem att man om, eh, hur man använder var och när man använder vart och inte att det är två olika saker att det och dem är två olika saker jag ska lära dem eh, att inte satsrada, jag ska lära dem vad substantiv är jag vet inte, men du vet mm. ja, men det är en massa mm. sådana saker och det, men varför ska jag det? jag för att mina elever ska bli starka demokratiska invånare. För att de ska kunna uttrycka sina åsikter och ta makten över sitt eget liv. Och faktiskt påverka det samhälle de lever i. Det är ju därför mm. jag ska lära dem det. Det är ju ingen annan anledning. Egentligen. Nej, men verkligen. Och det där är ju liksom... Den, den, den kopplingen har ju alltid funnits där. Mm. Men om man tänker lite utifrån så här de. Alltså om man tänker typ efter krigstid fram till liksom någon period nu idag. Om, om man tar det här till det, så har det varit en stadig liksom uppgång av, av länder som är demokratiska och människor som lever under ganska demokratiska villkor liksom det och som har nogen bra sätt och som liksom inte behöver kämpa för sina rättigheter riktigt på det sättet. så det är ju varit folk som har gjort det, det är därför som folk har fått det bättre. Man <laughs> ska inte liksom nej, nej, tänka att det är medborgare som det hända av sig själv. Och sånt. Men liksom, det har ändå blivit liksom, bättre och bättre för, för de allra flesta utan att de behöver behövt göra så himla mycket själv. Eller så. Mm. Och det finns ett symptom i det som jag tänker ha med västvärlden eller den rika världen, eller den utvecklade världen eller i världen eller hur man nu vill liksom tänka. Det som, som, som har gjort oss liksom bekväma, som jag tror dels Hänger upp med varför man inte riktigt ser på skola på samma sätt. Eller liksom utbildning på samma sätt. Eller liksom man har samma perspektiv på liksom föräldrars roll i barn och ungas liksom uppväxt. Eller liksom ambitioner och drivkrafter. Eller liksom vad man nu har för idéer. För man behöver inte riktigt ha det när man växer upp. Det kommer att gå bra ändå. Eller att liksom lärare vet att säga jo, men det är klart att vi gör det här för att vi ska fostra demokratiska medborgare. Det är, det är liksom... Det första som står i kapitel i läroplanen. Mm. Men det är också sedan man bläddrar förbi för att det inte är så himla mycket information. Eller hur? Alltså eller hur? Man bläddrar sig fram vidare. Och där kan vi tänka att så här, om vi är på väg in i någon annan tid, eller om vi har varit på väg ett tag, eller om vi, vi kommer landa i eller vad det nu är. Jag tycker det är svårt att se de gränser Men om man tänker att i en tid när demokratier liksom monteras ner och när gemensamma värderingar inte är lika självklara, och när vi liksom inte kan så det samlas runt inte. då är vi ändå på väg in i något annat sort samhälle. Och dels att liksom få stopp på det förfallet och dels att liksom, om man ska tänka längre fram så är det vem är det som tar ansvar för att bygga upp någonting annat eller någonting nytt eller någonting bättre eller någonting demokratiskt eller liksom mer sen. Det kräver ju ett jävla engagemang det kräver en jävla kompetens, det kräver en, en, en, att man har ruggit bra koll på att det där verkligen är viktiga grejer att kämpa för så. Mm. Och det gör ju att liksom det börjar ju någonstans, de personerna går i skolan nu, liksom, de, de personerna, eller det finns väl också folk, många vuxna eller vuxna som kommer att ta ansvar för också, herregud. Men liksom en stor del av det är det underlaget vi har framför oss just nu. Så jag tror det är skitviktigt att man verkligen liksom aktualiserar det och tänker att det är inte något som man bara har med sig i bakhuvudet, utan vi behöver få in det i liksom, i, i det vi gör. Vi ska inte bli liksom aktivister som indoktrinerar på något sätt. Det tror jag liksom gör att man tappar elever som får här annat hemifrån och så blir skolan liksom, du vet, woke inom situationen. Det är ett sätt som då får med allihopa ändå. Men, men, men att man vannar upp i de värderingarna och tänker att det demokratiska uppdraget man har som lärare och som vi har som skola, som myndighet är inte samma som det var för 10 år sedan eller 20 år sedan eller 30 år sedan. Och det är viktigt att vi liksom eh, Fortsätter lite på sig. vad är det just nu och vad kommer det vara framåt? Eller hur? Det är lite flumigt men jag tror att det ligger runt ja, jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror det är viktigt någonstans att vi faktiskt aktualiserar att demokrati och demokrater alltså människor som tänker demokratiskt är ingenting som, som det är ju någonting som vi har lärt oss. Det är ingenting som man får precis lika lite som egentligen empati lär man ju sig samröra med andra. Så är ju demokrati liksom mm. ingenting som... Det är ju ett system som vi har kommit fram till är det mest humana genom eh, oceaner av filosofiskt tänkande. Men, men det är ju mm. ingenting som är naturligt för människan. Människan är ju egoist och, och har liksom eh, demderat och förstört för andra människor. Det har vi ju sett genom historien. Eh, och, och därför så är det ju så viktigt det här, den demokratiska fostran. Och då kan jag ju mm. bli lite bekymrad om man tittar på vi kan tänka, ja men i Sverige, vi har ju ingen Trump och vi har ju liksom demokratiska val och vårt system är så solitt och så bra. Men, men då kan ju jag, och det har jag grundat lite över, att ja men vi har ju våra förortsskolor där 23% får gymnasiebehörighet. Mm. Och så har vi då resten, alltså 77% som inte fick börja gymnasiet. De skolorna finns. Och det är ju ett demokratiskt misslyckande att de skolorna finns. Det är, inte, det är ett misslyckande på ett individuellt plan, det är ett misslyckande på ett samhälleligt plan det är ett misslyckande på ett ekonomiskt plan, men det är också ett misslyckande ur en demokratisk synvinkel. Det har slagit... I hela stan, jag håller med det, 100% att de skolorna är ett perfekt exempel. men liksom i hela stan ser det så att, vadå, du sig, vadå? Mår uppfylla sig i en vanlig svensk kommun, ligger på 70-80% om du har tur. Mm det är liksom katastrof för många människor som släpps igenom utan att hänga med mm. och i ett samhälle där liksom det kunskap är makt, där både liksom för att ta sig fram och bygga sin egen liksom, karriär och framtida arbetsliv och sånt, men också bara för att hänga med i samhället, jag följer ganska mycket amerikansk politik och liksom är bara grundläggande ord kunskap att folk kan bara säga vi är en demokrati och andra människor säger emot bara nej, vi är en republik för <laughs> att Demokraterna, och republikanerna, de partierna ja. Och så tänker man, man vet inte vad de orden betyder Så att, liksom, att det, det är inte ens alla människor Som accepterar Vanliga människor, inte alls på något sätt såhär <går> Folk som man har bara människor. Här, Nej, det är republik Det har jag läst, och då är det liksom Ett sätt att säga Republikanerna vinner, demokraterna är förlorade Det är ni som står för något annat Man, man förstår inte att demokrati och demokrater Är två olika saker och, och, och i Sverige har vi inte exakt samma problem för våra partier att gud heter bättre grejer. Men, men liksom, eh, det, den sortens grundläggande så här, det här är folk som inte vet vad de här orden betyder och då kan man inte delta på ett vettigt sätt i en samhällsdebatt. Det problemen har ju vi med. Mm. Och det finns liksom genom hela samhället. Och, och lösningar på det, jag vet inte. Men, men absolut att det är väldigt mycket mer komplicerat samtidigt att navigera där man behöver vara någorlunda med för att kunna ta sig fram och mm. eh, för att kunna ha ett bra samtal mellan människor som behöver en gemensam kunskapsbas som är högre än vad den är just nu <laughs> Eller så, om, om vi verkligen vill att alla ska få vara med och känna att man är med och bidrar för det är det som har varit liksom, Sveriges styrka om man tänker så, att vi har haft ett ganska starkt samhällskontrakt där folk ändå köper att så här, det här samhället är bra för oss och att det är bra för oss alla det är det som har gjort att liksom, vi inte behöver ta militär ut på gatorna för att liksom, Se till att man inte sprider corona hur som helst utan att vi har accepterat att här, fan, det här gör vi och vi har haft en social kontrakt som var här vi sköller efter varandra vi på gott och ont liksom så i det. Men det, det är ju med som kontraktet får vi inte riskera att förlora för att folk har liksom menar, missuppfattningar som kommer från liksom okunskap. Så det tror jag vi har en jättestor roll allihopa tillsammans, alla stadier, alla ämnen liksom så. Jag tänker att vi har ett, ett större ansvar än, än bara det som står i centrala ja och tänk om vi, vi går ju ändå in i ett valår nästa år väl och då, tänk, om, ja, tänk om det ändå kunde få handla om just alltså att skolans måluppfyllelse inte handlar om Eh, liksom pajkastning och trams utan att det faktiskt fick handla om det demokratiska misslyckandet som vi ändå, som ändå pågår i och med att alla människor inte kan liksom tillgodogöra sig undervisning får möjlighet att tillgodogöra sig undervisning, att, inte, att vi har så stora skillnader på vad människor kan och inte kan och mm. möjligheter då i det här samhället, alltså det är klart att det alltid kommer att finnas skillnader på möjligheter mellan människor men att man måste ändå någonstans i en demokrati sträva efter att, att man har en möjlighet att påverka sitt eget liv någonstans Ja, och så länge alla har det liksom tillräckligt bra så länge liksom lärningsnivån är så hög att alla ändå har det okej okay, mm. då är det inte så farligt att några har lite mer eller mindre mm. då är liksom, då, då, jag tror acceptansen för att, för att det liksom är, är lite olika den, den växer, den blir högre den är helt okej okay. medan liksom för många människor som kämpar för hårt medan andra har det liksom 10 000 gånger bättre det är då liksom vi har dels att folk blir liksom misstänksamma mot varandra och börjar liksom leta syndabockar och liksom vi har alla möjliga olika historiska exempel på det. Mm. Men också att folk blir väldigt väldigt, väldigt liksom fientliga mot, mot folk som har det extremt bra. Mm. Allt från att liksom, vet, vi ser franska revolutioner och vi ska av folk till liksom, jag vet inte om du kommer notera det men det var ju en, en, en vd för ett amerikanskt hälsoförsäkringsbolag du vi har inte riktigt den världen i Sverige, ta god gud. Men liksom en kille som har blivit stenrik på att liksom sälja försäkringar till, äh, till folk i USA som sen aldrig någonsin levererade. De som var liksom sämst på att betalas ut. Han sköts på öppen gata i New York i var det typ januari kanske. Eh, och liksom bara, ja, inte, helt vanlig, inte, så, en helt vanlig människa som är framme och sköta dem. Och den killen blir tagen av polis och de har det på draget. Och han är liksom, väntar väl på någon sorts rätt hon nu. Och blivit liksom värsta nationalhjälten. Folk tatuerar in honom och liksom har blivit värsta superhjälten. För att det blir liksom symbolen för de fattiga mot de rika. På ett sätt som är rimligt på ett plan, Men också groteskt på ett annat. <skratt> ja. För att ett samhälle som liksom inte funkar för alla. Funkar inte för någon. Eller Nej, man tror man kan precis, och det sig Precis Men någonstans och det har gjort, men det, men någonstans är konstigt i det här deprimerande att det har gjort att jag känner ännu större motivation att faktiskt jobba kvar. Mm. Vid, att bli vid min ja, läst. Det är ett riktigt jobb. Det är jävlar mer viktigt och det är också mm. sätt, det kan ju som, som lärare om ju alltid det där moraliska liksom tillflykten att säga jag gör ändå någonting för att göra framtiden bättre. Mm. Att man, man känner man gör någonting för att bidra. Liksom så. Mm. Det är ju någonting som jag tror människor som plågas av hela tiden. Man känner så här, vad kan jag göra åt ett liksom, samhälle som är på fel håll? Eller så här, som inte mår så bra som det skulle kunna göra i alla fall. Mm. Och där har vi alltid vägen ut. Man kan inbilla sig att liksom, om det jag gör spelar någon roll för vad som kommer sen. Och här kanske det är lättare att inbjuda sig det än, än vad det har förut. Även om det inte var jättesvårt förut. Jag tänker inte att jag inbillar mig, Jakob. Jag tänker att jag gör skillnad. Jag kanske ska skriva något ja. om detta. Jag tror att jag ska det eh, i någon slags debattartikel lite längre fram. Men, det, gör det borde jag. Ja, men jag tycker ändå att, <laughs> eh, att det är. vi poddar ju om det. Eh, det är viktigt ja. och jag tycker att någonstans så borde våra politiker förstå att vi, kan inte ha, vi måste göra någonting åt det här. Med våran måloppfyllelse Och att unga människor inte får den kunskap. Det samhällskontraktssveket från samhällets sida. Måste någonstans repareras. Även om, och, men, men vi som på golvet som är lärare. Måste också aktualisera att det är det som är vårt främsta uppdrag. Att bygga demokrater. För att det är det kunskap egentligen är. Det är ett demokrativerktyg. Så. Det var bara det. Det var mm. min reflektion under sommaren. Äh, äh, så. Äh, äh, ja. Äh, ja, det har jag funderat på. Vad har du funderat på under sommaren? Ja, i sommaren. Jag vet inte, många saker kunde sommaren. Både det ena och andra. Men jag som jag upptäckte det här om dagen när. Jag satt och började fixa lite inför hösten och man gör lite planer och sitter i några dokument och skriver lite här då ska jag göra det här och så såg. Liksom. Vissa skruvar man lite på, vissa jag kanske man tar lite samma och liksom, vet, Man sitter och får pular med olika grejer. Mm, mm, mm. Så jag har precis två grejer kopplade till AI som jag bara tror att det var intressanta. Det ena är att eh, openera i att företaget som är ChatGPT har släppt ChatGPT 5 en ny version mm, mm. Eh, till eh, alla sina användare och de börjar rulla ut steg för steg, <laughs> det är väl ganska mycket folk och helt plötsligt så får liksom alla, oavsett om man betalar för eller inte, tillgång till samma, alla modeller. eller För att det har funnits ett olika variant. Och den här, du kan ju tänka dig, har du provat den nya chat-GPT5 som har kommit ut? Nej, det vet jag. Jag har, jag har, ju, jag har ju, den här sommaren skulle kunna heta chat för jag har ju laddat ner chat-GPT-app appen i min telefon och, bett, yes. och haft den som följeslagare i allt, framförallt när fransmän inte vill prata engelska med mig. <laughs> eller, hur? eller hur? Nej men alltså det är har du betalat för den förut eller har du använt gratis versionen? Jag använt bara gratis versionen. Precis, då kommer det kanske en så stor skillnad för den har gått från att vara för att ha den tillgång till typ 3, 3.5 tror jag. nu har man släppt en ny, de säger själva att den är på liksom doktorandnivå av intelligens att tänka och att den har blivit mycket snabbare och att den också väljer för det finns olika modeller, en del är så här ganska snabba bara för att ge snabba svar och en del är mer så här resonerande, och att den kan liksom ja, men man skulle kunna säga så här och så här så bla, bla, bla. Eh, så att det är ganska stor skillnad jag ser på bussen här ibland och så kom jag på en grej precis då om, om en, en av de kurserna jag ger, att jag vill lägga upp det på ett annat sätt och så jag säger jag men det här är en perfekt grej att lista ner utifrån liksom kursplanen, målen i teknik, vad skulle du kunna göra med det här det här du skulle kunna lägga upp det och liksom lista vilka mål här det som jag inte når med, med de här fem delområdena under ett år typ. så. så skriver det och det jag inte att jag är automatiskt bytt uppdaterat till den nya modellen alltså på typ fem sekunder så gör det med en hel terminsplanering som är detaljerad för liksom kunskapskrav, bedömningsformer variationen, hur det ska kunna vara super, super, super detaljerad jätteavancerad. Och sen efteråt när jag kom hem så jag in på datorn och kollade igenom och sa ja, men några småställningar kommer det här var. vara Några formuleringar av hur den sammanfattar liksom det, kursplanen där jag ska formulera på ett annat sätt för att det skulle vara tydligare för mig själv typ. Men liksom detaljer att fixa. Men för att fråga det... mm? la du in då, var du tvungen att själv lägga in kursplanen för teknik? Utan du hittade det själv? ja Mm. Nej jag i jag, jag, jag, jag, den här årskursen, där de här ämnena jag vill koppla till, jag jobbar inte ämnesintegrer på det här sättet, jag jobbar de här fem delkurserna med de här rubrikerna, jag tänker att det ska de se så. typ 4, 5, 6 lektioner per område med så här många liksom, minuter så är många delar ungefär, jag vill inte följa strukturen att liksom, jag vill få med lite så, reflektion kring så här, vad är det är bra för, och, men också så här, hur det funkar tekniskt och hur kommer det kommer med praktiskt göra det här är det olika verktyg man skulle kunna använda. Ge mig lite förslag. Så igen. Whoop. Så ja, men de här verktygen har jag inte riktigt tillgång till. Men de här har jag istället. Ja men bra du tv Vi ser så. Vad är det vi byter plats på två, D2, D3. Ja men du gör det. Alltså super super komplicerat. Och väldigt väldigt snabbt. På ett sätt som nästan var så här. Fan den satt väntade på att få ge mig det svaret. <laughs> typ. På ett sätt som jag tror verkligen så här, låser det upp. Och då har jag liksom använt den betalversionen. För jag fick någon så här bra pris. så när det ligger kvar typ året ut. Mm. Så jag betalar inte fullt så mycket som man gör annars. Men liksom det är stora steg framåt. I, i, i hur ChatGPT gpt fungerar och vad det gör, Och det tror jag gör att man kommer ännu vidare i, i. I hur det påverkar samhället. Och att vi kommer in i ett läsår som kommer vara liksom ännu ett steg fram. I, i på gott och ont det Det är den ena delen. Den andra delen. <kör> jag satt lyssnar på en. En amerikan som berättade om eh, Google eh, Du måste ha sett det också När man googlar på saker så får du Först upp ett gemma i svar Och sen får du liksom söksvaren mm. Bara den grejen så här, Förändrar ju egentligen hela det söktjänst Mer än typ någonting de någonsin förut mm. Det är inte alltid bra svar Men liksom man googlar ju på, Att googla saker är ju att fråga en, en, en AI nummer Ja men precis <laughs> Och sen kommer svaren under eh, och, och den sortens liksom integration i alla det tjänster Kommer mer och mer och vad den här amerikanska personen visade var att när man går in i Google Drive numera i USA, och jag tror det kommer till Sverige och det är ju bara tidsfråga, så får du upp automatiskt, om du markerar text hopp, i ett dokument, får du automatiskt öppenheten i rutan längst ner där det säger, det funkar inte för mig i Sverige, men, men det funkar ifrån, om jag kan skicka en bild, hur visar det det ut. Igen, uh, yeah, lite klipp, klipp. Um. Kan man droppa bilder i när chatten funkar? Det? Jag vet inte, min vän, om det funkar. Det verkar inte göra Men jag ska lära upp en bild och så ska jag skicka den till det. När vi ändå har <coughs> alltid i världen att klippa, så ska jag göra det. För det är lite spännande hur det fungerar. Många saker i det här, som är lite så Vad fan Jag skickar dem också till listan Så kan du lägga ut dem och du var ha med dem I avsnittet eller inte mm. Men du kan ju skicka dem på Facebook Om inte annat Var tror du ja, men precis. Var det det du gjorde nu? Nej du olika, Nu fick du dokument i chatten mm. liksom, Om du markerar en är lång text Mm så nu ser du bilden. Om man man kan tillräckligt lång text så du kan upp automatiskt i Gemini-funktion längst ner. det är står Refine, alltså förbättra. Så. Och en liten knapp tryck på den och så förbättrar AI ja, en texten åt dig. kan du ställa in så att den ska vara mer formell, den ska vara mer akademisk, den ska vara mer lättbegriplig. Den ska vara vad Varje gång man markerar en text som är tillräckligt lång, oavsett liksom vad man har för inställning eller liksom så. Och när personerna är det precis så som vet, man har på skolor att man har en egen organisation som kör Google men man har en egen adress typ fast på sitt företag som har gått in och försökt stänga av det på liksom organisationsnivå Nej, det kan inte gå <laughs> Tänk dig vad det kommer innebära för alla svenska klassrum som har eh, Google-dokument som funktion när det är före sen jag kommer om det är i september eller oktober eller mitten på augusti eller när jag nu kommer till Sverige liksom du bör markera en text. Och en knapp <laughs> Vad gör det för skrivprocessen? Ja, inte bara det. Vad gör det för förståelse av text? Vad gör det för förståelse av skrivande? Vad gör det för den här eh, fin. Alltså, jag, jag Jag har ju faktiskt i sommar eh, försökt. Jag, jag skulle skriva lite text. Jag skulle hålla ett tal helt enkelt. Och så skulle jag göra det mm. eh, på, på meter och eh, på... på ja, det skulle vara vers, Det skulle vara på värst. Det skulle rimma. Det skulle vara på, på meter. Alltså det ska, ska vara en viss takt och ton. Eh, och eh, är det någonting som faktiskt ChatGPT gpt är skitdålig på? Alltså värdelös om du frågar mig. Så är det just att fånga... Den typen av konstnärligt språk. Och, och det kräver ju väldigt mycket formell träning. Så jag blir ju så här rädd för att liksom... Den här tonaliteten i språket. För den kräver ju att du tränar. Och den personliga formen av språk. Den, den mår ju ingen bra av. Om jag använder Refine på mitt språk. Nej. När jag skriver idag. Så är ju det ingen fara. För jag har ju ett övat språk. Men våra elever. Det finns ju en risk att att man liksom inte kan skriva ut en refine, precis lika lite som man kan stava idag utan man trycker på de här röda fast det är ingen som orkar, så att alla bara lämnar in helt felstavade texter det är du vet, så jag sitter och rättar folks jävla felstav, för att de fattar inte att det är liksom nödvändigt att trycka på de röda alltså vi vet inte hur mycket lektionstid jag, jag ägnar upp det Nej det är är jättespännande för det, det är alltså, det, det, mitt första svar är att du börjar testa nya versioner och chattypte och sen den kan kanske skriva bättre för det är inte alls omöjligt att den kan skriva mycket, mycket bättre tal utifrån det du letar efter men även att fånga en persons röst det, det är inte så svårt rent tekniskt tänker jag att bygga en AI som analyserar det du har skrivit förut om du liksom fick välja om den gick igenom alla texter du har skrivit på Google någon gång och så får du välja igenom så här, men de här texterna är, är det här, har jag skrivit på det här sättet här är mina krönikor här är jobbgrejer och så och så eller att den hjälper du att hitta det och så får du välja något som du tycker är bra. Liksom. Eller ta bort några som du känner men det här var att jag som skrev. Eller ta bort det här, det ska inte ingå i liksom, urvalet. Mm. Så, så skulle du mycket väl kunna hitta ett sätt att skriva i din röst. Så. Men det det är, superintressant, det är ju en ung människor som växer upp in i det samhället. Och som försöker hitta sitt sätt att skriva om man inte skriver själv. Mm. Man kan ju tänka sig att du så här... Den, den smala procenten av elever man har som ändå växer upp och ska bli författare hur är den processen? Eller journalister eller väl liksom som ska skriva med och som behöver ha en egen röst på olika sätt. Så. Hur, är den, hur är det blivandet när man aldrig skriver riktigt själv? Eller är det kanske de som gör det som blir äh, spännande? Nej, och sen hur, hur det funkar ja, och skillnaden mellan tal och skriftspråk För att menar, språk utvecklas ju alltid Och talat Alltså ja, finns ju en risk att det blir Alltså, det är, alltså på 1700-talet Så var det ju extremt stora skillnader Mellan tal och skriftspråk Och sen har det ju med Med, med det att Alltså att fler människor kan skriva Så har liksom språket och, eh, Alltså det skrivna språket Och det talade språket närmat sig varandra Och, och sen eh, och Vilket faktiskt har lett till att vi pratar Mindre slang nu än vad vi gjorde På 1800-talet till exempel eh, Och så vidare Vilket i sin tur, det tror man inte Men det är faktiskt sant men, Och vilket i sin tur gör att När man läser till exempel Hemsebona Av Strindberg Den är ju nästan inte möjlig att läsa För en eh, ung människa idag för att den är skriven på 1800-tals dialekt från öarna utanför Stockholm det, det är ju liksom jag får koncentrera mig för att läsa, liksom, jag fattar ju vad det står men, men jag menar det, det, det blir lite provocerande Eh, tycker jag <laughs> och det är ju ändå liksom nu, det är ju som att svära i kyrkan för det är ju som en av Sveriges mest älskade verk men men, ah, men, men, men det är ingenting jag skulle men finns det en översatt till modern svenska? Liksom? nej men man får ju inte det, det, det är ju åter, typ. du kan ju inte översätta den till modern svenska Kött-GPT det... kan. Ja, Kött-GPT kan. Frågan är om det är moraliskt rätt och så vidare. Selma Lagerlöf ja. översatte ju sina egna texter. Hon är ju mycket lättare att läsa för hon var ju verksam fram till 1940 och moderniserade sina egna romaner. Det gjorde ju inte Strindberg mm -hmm. till exempel. Nej, det jag verkligen men han dog ju också 1912 så att det ska ju sägas också. Men... Även om han hade levt, han hade inte gjort det ändå. Nej, nej. Men, men det som jag skulle säga är ju att, att risken blir ju med att det här är ju att, att du inte, att den, den slangen som pratas och det språket så som språket utvecklas muntligt mellan människor, alltså i chattverktyg och i liksom det språket. Det, mm. eh, alltså det näslar sig sakta men säkert in i det skrivna språket. Eh, och Vilket gör att det skrivna språket också utvecklas i. i och så förenas det här, liksom, alltså människor kommer närmare varandra. Så. Så, genom att man gör det. Mm. Men om vi ska ha en AI som ska rensa språket från skit. så att det skrivna, Då kommer ju det skrivna språket och det talade språket. Jag får bara en känsla av att de kommer att eh, bli mer och mer olika istället. Och Aha. så tänker jag att det, det kommer att bli. Att, att eftersom inte ungas felskrivningar kommer att bli rätt. För det är ju det som händer. Liksom att, att ord som. Ja, eh, ah, det är så ah, svårt. Eh, alltså att du kan. Eftersom att är ju en sån felskrivning. Det heter inte. Eftersom att. Eh, men, men nu är mera så är det godtagbart. Eh, eh, fruktansvärt irriterande eh, det är inte godtagbart i mitt klassrum <tolpe dans> eh, aldrig någonsin Jag skulle liksom, du får fel, du får röparna eh, hos mig men, men, men om man lyssnar på språkforskare så är den en talspråklig form som har letats sig in i svenskan och som, som kan accepteras. Ja, det är tråkigt. Så jävla språkrådet i Sverige som är så himla eh, demokratiskt och men, men, men, men så är det. Eh, eh, alltså, apropå, jag tycker ju inte man får inte skriva eftersom att och den som gör det för eh, utvisning. Eh, <laughs> men, men, men Ja, eh, ja men det är ju det, det eh, alla tar Ja, ja, ja, men AI skulle inte skriva eftersom att, eftersom det är fel. Och då skulle ju de rensa bort den typen av utveckling av språket som det är. Och då skulle sådana som jag som är tråkiga bakåtsträvare vinna hela tiden. Och då skulle ju språket, frågan är ju åt vilket håll då språket utvecklas. Vad är det som språket faktiskt får för? Ah. Är du med mig på hur jag tänker att, att den här... Ja men verkligen, för det finns något konservativt i att liksom förklara så här. <kör> där är reglerna som du ska följa mm. att en del av att trycka på sig förbättra knappen blir att din text anpassas efter de normerna som finns och det finns något konservativt i, i, i det. Mm. Sen kanske man skulle kunna här, ställa in, man skulle kanske kunna träna upp den och bli liksom mer så här, liberal för för som felskrivningar och mer känslig för det eller så särskilt sådana som blivit accepterade på senare tid men det är fortfarande intressant för det istället för att liksom det som du säger, ungas felskrivningar som det som driver språket framåt så blir det Tekniska algoritmer som driver hela vårt språk framåt. Och det är ju verkligen ett steg till i att här, låta samhället förslavas av liksom ett väldigt, väldigt litet antal eh, stora teknikföretag teknikföretags liksom, eh, kontroll över eh, samhället och så. Mm. Ja, spännande. men du, Två grejer som dyker upp lite i samma tema under sommaren. Vi vill kolla din eh, moraliska kompass, din teknologiska <laughs> kompass. Är det okej okay eller inte? Jag vet inte om du hörde eh, Margrethe Westhavers eh, sommarprat, hon den danska EU-kommissionären. Eh, hon som har varit liksom den som ser till att typ Google och Apple och de här får tiotals miljarder euro i böter för att de bryter mot skatteregler eller att de bryter mot GDPR. och liksom vet. Hon som leder det arbetet. Ja, ja. Så hon som har det här i möbel augusti. Ja. Hörde du något om det? Jag hörde väl, var det inte så att det var skrivet av typ ChatGPT? Precis, det är, För det första ett jättebra samtal man borde lyssna på för att hon pratar mycket om den med teknikföretag och vårt samhälle och ansvar och så. Men ja, hon gick ut efter och berättade att en del av det var skrivet av ChatGPT. gpt Är det okej okay eller inte? Vad säger du? Alltså, eh, beror, det beror helt på hur det är skrivet. Man kan ju fråga ChatGPT. Eh, det här vill jag ha sagt, kan du förkorta det här? Kan du göra det här? Det är väl okej okay på ett sätt, men, men med risken att du blir avtråkig. För kjatt har ingen humord. Finns humor. det en omständighet att hon är dansk men försöker prata på svenska? Eller liksom berättar ja, god, det på det svenska. Gud vad det är för förmildrande omständighet. Naturligtvis. För att hon måste, om hon ska prata svenska och är dansk, det är ju svårt. Det är klart att eh, det är bättre. Ja, jag vet inte hur bra hennes svenskärran är. Hon försöker Jag tycker det var bra. Ja. Jag gillar det för att det är lite bra. Det är lite dåligt. Men jag undrar om hon har fått hjälp med det. Mm. Översätta. Okej, det var det ena. Det andra. Eh, statsministern gick ut och sa att han använder bland annat ChatGPT och någon annan fransk AI mm. för att eller få råd i inför beslut. Och så. Mm. <laughs> Vad säger du de om det? Ja eller nej? Ah, jag, jag kan tänka mig... Alltså min bild av vår statsminister nu eh, är att han mm. är in, ett intellektuellt moras. Alltså att han har inte, alltså Det är min bild av honom Jag tror inte han har läst en enda bok Som han borde ha läst Men alltså Förlåt, men jag tror inte det alltså Utifrån hur han pratar Så är han inte Så intellektuell Utan han är mer liksom Cool Han var, med, liksom, han var inte den som Som, som, som var med på filosofilektionerna i skolan direkt. Det, det är min bild av honom. Eh, förlåt, men det, det, det, det, det finns fler... Eh, liksom, det finns ju, man behöver inte vara en god människa för det. För att man är det. Men, men en sån person som då inte riktigt kanske har den motståndskraften som man behöver känns ju liksom det är lite farligt att han dubbelkollar med han känns lite som killen liksom killen vid grillen nej men killen som eh, jag körde det i ChatGPT för att få svaret på frågan och, och, mm. och, och det är inte det är liksom inte alltid som att ChatGPT Ge de bästa svaren även om, om den kan ge liksom det, det allmän. Om, om jag frågar ChatGPT: Vad ska jag se i Rom? så kommer den svara Spanska mm. trappan, och den kommer svara Pantheon, och den kommer att svara liksom, Vatikanen. Eh, Eller hur? Men, men det är kanske inte det som, som jag ska se i Rom. Jag kanske behöver åka till Trastevere och bara finnas till. Eh. Eh, precis, och det kanske inte var någonting om man använde det till sådana grejer På semesterresan, vad ska man göra med det här Eller om skriver ett bra meddelande Till man kan sätta på kortet till blommorna som är ett sin fru på motal eller vad som helst Det är sådana grejer, skitsamma, gör det mm. Men att han använder det just som en sån här rådgivare mm. I, i, i, i offentliga frågor Det är det ena, och det är för det är på en annan grej Att han går ut och säger det i en intervju Och nämner vilka modeller han använder Mm är det typ en säkerhetsrisk? För det? jag tänker att du är lätt att hacka, liksom, så, Men är det liksom... Skulle man kunna ge sig fram på att programmera hans version? Skulle man kunna göra en fake-version av ChatGPT om du bygger en egen AI? Som hela tiden är typ 90% likadan men som är lite mer så här ja Ryssland är inte hotet det är andra som är hotet eller vad man nu vill ha för agenda, liksom. Skulle man kunna liksom slipa den slipstenen lite? <laughs> det är bara 2% och så är det tillräckligt för att få liksom en, en helt annan nationell politik i viktiga frågor, eller så här: klimatet är den viktigaste frågan, för jag du ska vara med med det, det borde på mer del med de här grejerna ja. är det liksom är, är det lite som att ge ut sig sin mejl på något sätt här, liksom, jag vet inte, det finns någonting i det som säger säger varför, varför berättar du det här Nej men alltså vad vill det som på den grejen typ? Nej men för mig på. Min... Och det var här, hade varit en grej typ i, i, i sommaren. Okej men jag ska så planera upp det här. Eller liksom. Vad är den bästa vägen att ta sig hit eller så. Det är klart att han har med det på gpt på. Eller AI på samma sätt som att. Så fort du googlar så kommer upp en AI-svar i stället. Mm. Det är klart att han och alla andra världsledare. Det är klart att alla politiker påverkas av, av AI på samma sätt som alla andra. Mm. Men att, ja, det var någonting i det som fastnade för mig som var så här. Det här är ändå spännande. Det är någonting som. Som, som säger något om vart vi är som samhälle. Och vart vi är på väg. Och, och, och, och så. Samtidigt sista reflektion på, jag, på jag, det. Skulle temat, jag skulle vilja säga en ja, grej om säkert. det bara. Innan du går vidare. Mm. För en sak jag tycker är så roligt. Är ju att han vill verka vara liksom medveten. Och det är att han säger att han använder Le Chat. Som är då den europeiska. Den som har kommit bäst längst. Som är europeisk. Alltså det är den franska Chat-GPT. Uh, Mm. Uh, han säger inte de svenska vi har ju flera stycken svenska som ändå har kommit ganska långt som man kan använda uh, de nämner han inte men han vill ändå visa statsministern, jag tänker att varför han berättar det är för att visa att han är påläst och koll på AI-verktyg han har alltså liksom lite mer koll än gemene man det är därför han säger Lichat uh, ah, han försöker till och med lite. jag snappar inte upp det men jag blev imponerad av att han hade någon fransk. För jag tänker att. För jag är dum i huvud, Jag tänker att den svarar på franska. Men det är så klart att den inte gör. Han sitter överst och säger. Le monde. Att han sitter där och den konversationen. Det jag är dum i huvudet. Det är på. att den svarar på. Ja, ja, grattis för honom. Kul att han håller på med. Liksom, för fjärde svaret. Så här, du skit i det. Skaffa en baguette. Gå ut utan sig istället. Ja. Det, är, det, är, det är den. Men det är att jag svarar på svenska. Yeah. Det, det är ju klart att det är. Vilken idiot det är. Ah, i vilket fall. Eh, det var en grej. Och sen träffar jag en, en ung person, en alltså gen 10-människor, väldigt aktiv och eh, superhärlig på ett bara sätt, som vägrar använda eh, alla AI. Som blir lite typ arga så fort någon annan för att man ska använda aktivt använda en AI-tjänst av klimatskäl. Har du mm. någon funderat på det? Alltså datakraften mm. som krävs för att så här. AI söker på saker det är tydligen väldigt, väldigt mycket mer än Google och det kan vi tänka på datakraft mm. och att det är en så stor påverkan att det liksom har en rejäl påverkan på liksom energikonsumtionen och datakraft liksom, eh, och, och liksom rejäl miljöpåverkan och menar på att man ska inte typ undvika det om man liksom bryr sig om planeten överhuvudtaget mm. den kopplingen, jag vet inte, finns det någonting i det eller är det lite så jaja, här... ungefär ja. Äh. som att det finns veganer som är sura på folk som äter kött och det är så. Här... Jag vet inte kött heller, men, men jag blir inte sur på folk som gör det. Liksom. det med? Nej, men jag, det, jag tycker just, just det tycker jag är jobbigt. Alltså, det är ju likadant när man liksom ligger och streamar film för att man är uttrakad. Uh, det, det drar ju också oerhört mycket mera ström än vad man vill veta om. Uh, så att, uh, Eller alltså... Alltså, gör en mer... Yeah. Alltså, jag, jag tycker att det är... Jag tycker allt sånt som... som påverkar miljön- som, man, som är bekvämt, som är så bekvämt- att man gör det utan att tänka efter- det tycker jag är jobbigt. Mm. Jag tycker liksom någonstans- att, att det borde liksom- vi borde ta någon slags samhälleligt ansvar- att man vaknar på- tänk om, om samhället tog det ansvaret- att god morgon världen. nu har du vaknat- det, det här är, var ditt klimatmål idag- och så fick jag liksom en pott av vad jag fick använda och så tog det slut. Ja. Alltså någonstans så borde vi som samhälle gemensamt, alltså världsmedborgare, ha en sån klimatpåse. Eh, för då skulle man liksom... Det var jättejättefint. I... Vet du vad som är det behövs för att det skulle funka? En AI som räknar ut i mot <laughs> Ja, men jag menar om du tänker så här, eh, alltså jag, jag duschar lite <laughs> längre idag för att det var lite skönt. Ja, men då måste jag ju dra ner Nej, på jag är med på det. Alltså, jag gillar, jag gillar det verkligen den tanken. Om att så här, här är liksom det vädret du behöver, nyheten du behöver. Här din kalender, här din din pott som du får använda. Det är lite så, vet, så här, Kinas liksom, social credit, liksom, att man får poäng av staten. Det finns ju någonting lite över, så det beror det. Ja. Men det finns ju någonting nice i det också för att faktiskt få folk att, att här, dra åt samma håll. Och att vissa saker borde man inte bestämma över själv, liksom. Nej, men jag det, tror inte det vi du kan rimligt, bestämma det över det själv. För det är för lätt. Alltså, om jag, när jag står och undrar över. Alltså vad det en är, är jag undrar över. Ja, ja. Alltså vad ska jag servera mm. på min 50-årsfest? Vad är smartast? Då, och så frågar jag ChatGPT så får jag en lista över olika smarta alternativ. Och så, för jag lägger in mina preferenser vad jag vill ha och hur det ska funka. Ja. Ja, det är ju en jätte... Det kan jag tänka ut själv. Men det är mycket jobbigare. Alltså är det ju lättare och, och, sen, och då, då, då påverkar jag klimatet när jag gör det. Det är ju ingen tanke som slår mig när jag gör det. Nej. Eh, lika lite som tanken när jag står i duschen lite för länge eller inte stänger av vattnet. Att, alltså det kräver en aktiv medvetenhet som, som är svår att ha om man inte är Greta Thunberg eller någon som verkligen har bestämt sig. Och det, även om man vill, även om man har ambitionen, även om man är mån om sitt klimat. Och då skulle man behöva mm. någon sträng jävel som slår en på fingrarna om man gör bort sig. Alltså, vet du vad? jag tror verkligen du har hundra rätt i det. För jag är exakt som. det var precis min erfarenhet av att ha bil. Jag hade bil i sex år själv. Mm. Och sen delade jag en bil med min syster i typ två år. Och sen har jag inte haft bil alls i resten av mitt liv. Och det är en bilpool man kan ta när man behöver, men liksom inte i och just den här liksom, tillgängligheten till teknik, lättjan, smidigheten och att man liksom gör helt fel beslut för att, ur ett klimatperspektiv för att det inte liksom, det är inte tillräckligt nära för att det ska kännas värdefullt som en faktor eller så. Om mm. jag kan köra timmar på en kvart istället för att ta bussen som tar 45 minuter med jag tur så är det klart så fan att jag kommer göra det. Även om jag inte riktigt behöver eh, så. Och det... Alla sådana mikrobeslut stöker sig upp på ett eller annat sätt och det rätt eller fel håll. Och vänjer man sig vid det för mycket som man tappar perspektivet på det, så är det svårt att bryta sådana mönster. Ja, faktiskt, intressant. Mm. Du har i det här avsnittet har handlat om tusen olika saker. Några av dem är relaterade till utbildning. <laughs> Några av dem. Inte överhuvudtaget. Vi kanske undrar oss ett lite så. spretigt avsnitt. Vi får försöka täta till med. Men, men eh, om det är något som har kommit hela vägen igenom och lyssnat och tänkt sig vad var det där egentligen? Så är det som en gemensam process att ta sig igenom dagen innan man ska börja jobba. Då. Eller hur? Och så försöker vi eh, ta oss igenom första veckan och första dagarna innan eleverna kommer Eller? på så bra sätt som möjligt. Och sen kommer vi ihåg att de är där vi var för en vecka sedan. <laughs> Eller hur? Första dagarna. Och, och då ska vi också komma ihåg att vi går in i från och med imorgon går vi in i den längsta perioden utan lov. Och det ska vi fira och njuta av lite. För det är det bästa som finns. Ja, faktiskt. Faktiskt, det är sant. Ja, det är kul att vara igång igen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det, hej. Ha det bra, hej då!